Alhamdulillahi rabbil alemin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa menih teda bi hedjihi, wa stene bi sunetihi, ila ja umidin. Të ndëruar shikuës, as-salamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu. Jejë përsërim e juve në emisionin tonë, Qytetërimi Vlerave. Allahu Gjeleshanuhu nga ka ndëruar, duke nga e treguar rrugën se si duhet të jetojmë në këtë botë. Duke nga e treguar mënyrën se si të ndërtojmë një jet të lumtu në këtë botë dhe të arim të knasit e Allahu gjeleshanuhu që i ka pregaditur për besimtarat në botën tjetër. Jemi duke folë për vlerat që jam bazë për një qytetrim i cili me të drejtë quhet qytetrimi vlerave. Sot me lejnë Allahut dhe të flasim për moralin, për këtë vler të cilën ne e konsiderojmë si vler bazë në më njërën se si islami e koncepton jetën e individit edhe jetën e qëqëris. Allahu subhanahu wa ta'ala, e ka dërguar Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, dhe aje është pejgamberi i fundit, dhe aje është pejgamberi i fundit të cilët Allahu ja ka shpadhur libri në fundit, Kur'anin famelartë, libri këj i cili është udhëzim për jetë të mirë në këtë botë dhe shpëtim në botën e përhërshme. Në një prej hadithave, i dërguar i Allahut Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam, thotë, Inna ma boithtu li utemmi me me kari me le lekhlaki, Allahu më ka dërguar, apo jam i dërguar që t'i plëtsoj vlerat morale, do në që ta plëtsoj moralin e mirë, sjedhjen e mirë. Përndaj, në këtë hadith i dërguar i Allahu sallallahu aleyhi wa sallam, e jep një shembu se qëllimi, apo një prej qëllime madhore, pse është dërguar pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, ka qenë që t'i plëtsoj vlerat morale. Përndaj, ne me plotë të drejtë themi, se morali është një prej shtyllave të qytetrimit islam, një prej shtyllave të botë kuptimit islam, një prej shtyllave të jetës individuale dhe të jetës shocirore në islam. Për ndaj sot të flasim për moralin për të cimë gjithë ne kemi nevoj. Nëse analizojmë këtë hadith që e dhe gjuam për i pegamberi sallallahu aleyhi vësallam, do të, të kuptojmë se Muhamedi sallallahu aleyhi vësallam e ka përndjësuar moralin apo vlerat moralin si një shtëpi e cila është ndërtuar gjenerat pas gjenerate, nga të dërguarit e Allahut, derisa vjen i fundit, i cili duhet ta plotson këtë ndërtesë, ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj detyra e ti, alaihi salatu wassalam, është ta plotson këtë shtëpi, ta ndërton deri në fundat të historisë deri në fundat të zbukuron këtë shtëpi të bukur të Islamit duke i vendosur rregullat morale. Prandaj është thënë se një fe pa moral, është siku një gjukat në të cjenë nuk ka gjukatës, dërsa një moral, pa bindje fetare, është një qmenduri, është një veprim i pa kuptim të i cili më shumë unë gjanë apo për shtatët njërëzë parësye, sesa njërëzë që kanë arësye. Prandaj ne, sot dhe të flasim për moralin, si shtyl e qytetrimit islam, moral ki me të cjenë ne jemi daluar, Do të flasim njerë për definicionin, si e koncepton islami moralin, ahlakin, pas ta do të flasim për pozitën që e ka morali në botkuptimin islam, do të flasim për më njërën se si njëri u të përfiton, sa ma tepër cilësi të mira dhe vlerat të mira dhe të bëhet për njerësve që të allohen me moralin e tyra. Pëndaj, një prej gjirave që dua të themë në fjidhim, ose morali është fotografia e brendshme e njerëzit apo kanthan dietarse morali është një gjendje e shpirtit e cila ndikon që disa vepra të shfaqen me lehtësi të realizohen pa ndonjë mundë të tepruar do të thonë morali është situata pozita apo gjendja në, në të cilën gjendet shpirti i njerëzit i cili pastaj bën vepra të cilat dalin në shesh në mënyrën e ndonët me lehtësi dhe pa ndonjën dërlikim. Pra ndaj, kanë thonë se morali është fotografia e brendsh me njeriut, e cila shfaqet në përmet veprave. Pasë që kriimi, hullu kul insan, kriimi jashtë me njeriut është ajo që shihet, ajo me të cimë balafaqo me me shqisen e të pamurit, Morali është ajo ai krim i brendshëm i cili reflektohet në të jashtën me lehtësi dhe pa ndonjë vështirësi dhe pa ndonjë ndalikim në mënyrën se si sillet njeriu. Prandaj morali ka mundësi të jetë moral. Domethënë mundet me qen cilësi veprat e njeriu mund të jenë vepra të mira që aludojnë në moral të mirë ose mund të jenë edhe vepra të tjera që aludojnë në vese, aludojnë në vese të ndryta cilësi që nuk i në domethënë nuk janë të mirë për njeriu dhe nuk janë diçka e planuar. Prandaj, ka dallim mes moralit i cili është rezultati i motivimit të brendshëm, është një reagim natyrorshëm, është një veprimtarije natyroshme e, e njeriu. Dhe për aty morali apo aty rresëldhjeve të mira që janë rezultat rezultat i aqtrimit, që janë rezultat i shtirjes kur njeriu shtiret, domethënë edhe e ka të vështirë. Prandaj morali për të cilën ne flasim, në të cilën ne që shillojmë edhe dëshirojmë ta promovojmë si shtylla e qytetërimit islam është ai moral i cili rezulton nga gjendja e natyrshme e njerëzit dhe nuk është diçka që ka nevojë për mund mund do të thonë është diçka që bëhet shumë lehtë prandaj në lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kaqen wahdini li ahsani al akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant dhe më ulzo mua o allah drejt moralit më të mirë E askush përveç te nuk ka mundësi që ta uzojë njeriu në moralin e mirë wasrif anni sayyaha the largoi prej meje largoi prej meje vetë të kia por ato cilësi jo të mira që nuk i përkasin moralit edhe etikës la yasrifu an sayyaha ila an the askush përveç te o zoti e gjithësisë nuk ka mundësi të më largon prej kësaj prandaj morali është një gjendje, si që thamë, shpirtrore, e cila manifestohet me vej pra konkrete pa ndonjë vështirësi. Nuk është rezultat i akëtrimit, nuk është rezultat i ndonjë mundit të jashtë zakonshëm që të shfaqemi. Se sot, ne ndoshta balafaqonim njërës që në formën e jashtme e kanë shjellin e tyre të mirë, por... Ajo shëllia e mirë, nuk ka shërsuldat i bindjes së brendshme. Nuk është diçka që ata e bëjnë me lehtësim, por përkundras janë angazhohen dhe japin mund që të shfaqen në një formë e cila është larg realitetit të tyre për shkak të ndonjë interesi, ndërsa besimtari, njeriu i cili është me moral të mirë, osha i cili e vepron këtë në mënyrë të lehtë pa ndonjë mundim. Prandaj morali ka një pozitë jashtëzakonshme në Islam. E cekëm në fillim të këtij emisioni hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ku në mesin, në mesin qëllimeve, pse është dërguar pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, ishte plëcimi i kodit moral, plëcimi i vlerave pozitive, morale, që kërkomë për besimtarit. Disa djetarë kanë thonë, është fakt se më më randësi është besimi që njëriu të njëson Allahu në Gjeleshanu. Më më randësi është që njëriu të, bind, të bindet Allahu në Gjeleshanu duke i zbatuar Obligimet që janë adhurime. Prandej, përse pejgamberi sallahu aleyhu e sallem e ka cek etikën dhe sjedhjen e mirë si një qëllim i dërgjimi të pejgamberi sallahu aleyhu e sallem. Përgjigja është e thjeshtë. Sepse morali, sjedhja njërezve është ajo që shihet. Sa i përket besimit, është i qka që është e brenshme dhe atë të gjedin vetëm Allahu subhanë huetale. Pra ndaj, gjithashtu, shumicën e adhurimeve që i bon njeri ju, realitetin e tyre, sinceritetin e tyre, vërtëtsin e tyre, edhim vetëm Allahu, subhanehu, etale. Ndërsa morali, përshkak se njeri ju është qenje shoqirore, qenje që qe e tonë në mesje njerëzve, qen, qenje që qe vepronë, me njerëzit është diçka që shihet. Pra ndaj, një prej qëllimeve kryesore, është të përmiqësohen raportet ndërnjerëzore duke u vendosur një bazë shëndosh e etikës e moralit e cila është diçka shumë e vlerë dhe diçka shumë e rëndësishme në islam. Prandaj rëndësia e moralit shihet sepse ajo është pjesë e bashkëpunimit mes njerëzve, pjesë e bashkëqëprimit mes njerëzve, është pjesë e raportit të përditshëm mes njerëzve. Prandaj kemi nevojë ta potencojmë dhe ta rregullojmë dhe ta drejtojmë Këtë pjesë të jetës njërzore, që raportin dhe njërzore të ndërtojt bi baza, të mira bi moral të shëndosh dhe nbi cilësi morale me të cilët ne kënohën i prandaj. Kjo është komentimi i këti hadithi të pejgameri sëllallahu aleyhi vësallem, të cendisa e kanë komentuar, do shta në mëryr të gabuar, por që dhimi është sepse besimin e njëryr e divet e malahu gjereshanu. Adhurimet e ti, shumicën, realitetin adhurimeve, i devetim Allahu Xhejashanun. Dërsa ata që njerëzit e shohin për njerëzve të tjerë është sjellja e tyre, është butësia e tyre, është busqërsia e tyre, është hidhrimi i tyre, është, domethënë nxitimi i tyre dhe disa gjëra tjera që kanë të bëjnë me moralin jo të mirë. Gjithashtu Islami e ka madhuruar apo e ka ngritur në një pozitë të lartë çështjen e moralit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmendur sinjera së dalluar ata që kanë Cilëdia e thamir. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem: Inna min ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majrisan yawm al-qiyamati ahasenukum akhlaqa. Njërazit që më së shumti i dua, do të thonë për njerëzit që më së shumti i dua, dhe që do të jenë më afër pranë meje në ditën e gjykimit. Në atë ditë kur gjithë do të shpresojmë të jemi afër pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Ka thonë ata njerëz, ja një njerëzit me moral të mirë. Gjithashtu ka thonë vojna baghadakum ilayya wa ab'adakum minni majrasan yawm alqiyamati yawm alqiyamati almutafaikihuna altharthaluna almutashaddiquna asfa'ukum akhlaqa njerëzitë më shumë i urren i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e ky urejtje nuk është diçka që duhet ta kuptojmë aq thjesht është urejtje nga një krije se cila është e drejtë është një urejtje nga një të dërguar te Allahu sallallahu alaihi wasallam i cili ka vendosur, do të thonë, Allahu e ka dërguar me shpallën e fundit që ta thujzon njerëzit në rrugën e drejtë. Prandaj në sa i thot ka urrëtitë e dikujt, atëherë me siguri ai mëkat me të cilën ai e ka, do të thonë, e ka veshur vetveten e tij apo me të në cinën e shgjytur, është diçka shumë e keqe. Prandaj njerëzit më së shumti i ka urrët urryer pejgamberi sallallahu alejhi vesalam dhe ka thënë se më larg prej tij në ditën e gjykimit janë ata që kanë moral të keq pasta i kam përmejnë 3-3 cilësi, ata të cilët flasin shumë, ata të cilët flasin, edhe i nënshmojnë të tjeret me bisedet tyre, e tyre, gjithashtu ata që flasin shumë, edhe shtiren në të foljurit e tyre do të flasin, jo natyrshëm, e stërhodojmë bisedet e tyre, vetëm për të treguar se une flasë mirë, apo jam oratorë dhe kështu më raunë. Gjithashtu prej, Hadithëve që flasin për pozitën e moralit në islam, apo sa lartë e kanë gritur pozitën e moralit islami, është hadithi i pejgamberi së Allahu a.s. ku aj qartë thotë, Më min shëjin, ëdhkalu, fi mizani lë mu'mini, jau me lë këjameti min husni lë këlluk, nuk ka gjë, që në peshonë në besimtarit, peshonë më rëndë në ditën gjukimit sësa moralit. Këtu e ka cekë pejgamberi së Allahu a.s. që në peshonë në besimtarit, Se këtu bëhet fjalë për besimtarin, do të thon ai vetëm se e ka realizuar besimin, vetëm se e ka realizuar besimin e Allahut xh.sh. Prandaj ajo që prit i kërkohet, do të thon është që ta vazhdon angazhimin e tij në veprat e mira duke e shtolisur vetën në veprat e mira, me veprat e mira dhe me sjellje si të mirë. Prandaj thot nuk ka gjë e cila siç ka në njerëja të tjerë, e cila pas besimit peshon peshon më ran në peshonën e ditës së gjykimit sesa morali i mirë se sa sjedhja e mirë gjithashtu Allahu gjeleshanu hu e ka shpërblujer njeriun që ka sjedhja të mirë dhe ka thonë se me atës sjedhja të mirë ka mundësi të arinë në shpërblimet e disa adhurimeve madhore si ku se është namazi si ku se është agjerimi thotë pejkamberi së Allahu a.s. inë nël mu'mine le judriku bi husnil khuluki deregjet e lkaimi saim Ai që është me sjedhe të mirë, me këtë sjedhe të mirë që e ka, me këtë moral të larë që e ka, ka mundësi që të arinë në gradat e njëriu të cili falët edhe agjeronë. Pandaj, tregon kjo se e ka krahasuar sjedhe në mirë me disa nga adhurimet basë, namazi është ty dhe islamit. Agjerimi është një për i shtydave të islamit dhe ka thonë se njëriu me sjedhe në ti të mirë, ka mundsi të arrinë grada të larta që i arrin ai i cilë ja dron dhe ai i cili fal namaz. Gjithashtu o shpirtu pejgamberit sallallahu aleihi ve sellem për çështjen e cila më së shumti do të jetë shkak që njerëzit të hyjnë në xhenet. Dhe është përgjithjur takwallahiu ve wa husnul khuluk. Do të thonë ai është devocionaria. Devocionaria e cilë ka të bëjë me angazhimin në veprat e mira dhe në largim prej veprave të ndaluara. Gjithashtu ka thënë wa husnul khuluq dhe morali i mirë i cili është prej gjërave që më së shumti janë shkak që njerzit të hyjnë në xhenet. Gjithashtu, duke dash me, e dashme e qartësu dhe me nxjerr në pah rëndësinë e moralit në Islam, do ta përmendim edhe hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot wa inni za'imun bi baytin fi a'la al-jannah. Lime në hasun e hulukuhu, unë i garantoj një shtëpi në pjesën më të lartë të gjenetit, ati i cili ka moral të mirë, dhe ati i cili angazhohet që morali i mirë të jetë pjesë e natyres së ti. Gjithashtu, sjedhja i mirë dhe morali i mirë është bashkë me besimin, bashkë me devoqëmërin, jam prej shtylla që të mbije tonë edhe prej shtyllave të vazhdimësis të ndonje qytetrimi, apo të ndonje bashkësia, apo të ndonje populli. Allahu subhanehu e tala ta të regon se para se të shkatrohet një qoqeri, ajo që ndodhoshë në mesin e asaj qoqeris për hapen më kate, që i bëjnë njerëzit që i te i kalojnë kufit. Allahu në kuna thot, o i dhe e radna e radna e nuhlike karjeten e merna mutrefiha fe fese kufiha kur Allahu e cakton që të shkatron një vend banim, një qytet, apo në një fshat, atëherë e cakton që në atë vend më katarët, apo ata që e të projnë të bëjnë më kate. Fë haqa alejë halqaulu, fë dë mërnahat e dmira, atëherë e vërtetohet caktimi Allahut, të më të realizohet fjale Allahut dhe shkatrohet aj vend. Gjithashtu, dashulia, sjedhja e mirë, janë për shka qeve që mësë shumë të i forcojnë lidjet ndër njërzore edhe e largojnë anëmitësin. Thotë Allahu në Kur'an La testa u ilhasenet u alesejie Nuk jenë të barabartë veprat e mira edhe ata që janë veprat e këqia. Idë fa' billetihi ahsan Kur dikushtë të sulmon mundohu që të akthejshme të mira fa idhe lëdhi bejneke wa bejnehu adawatun kennehu waliun hamim Nëse kështu vepronë Atëhere Allahu do të jebë që mes ti edhe ati që ka qenë armik i ytë të kryohët një raport i mirë i mitësis. Si kur është një shok një mikë shumë i afërt. Shka ku është qfarë, shka ku është që kënjëri është munduar që të keqen të këthenë me ndonje vejpër të mirë. Pra ndaj, Ebu Hatimi, Allahu e Mushirof thotë, El wajibu alel aqili, e një të gjendë, jë të habbe bejle nësë, Biluzumi hosnil huluk, është obligimi besimtarit, i njeri u të menqur, që të mundohet të bëhet i dashur për njerëzit, duke u kap fort për moralin e mirë, edhe duke u largun nga morali i keqë, sepse morali i mirë i shkrin më katet, ashtu si që shkrin djeli akullin, edhe morali i keqë, e prish punën, ashtu si që e prish uthullam jartën. Shikoni sa, shembul të mirë dhe të bukun e buhatimi, duke thonë se njeriu nëse të dëshiron, që të krior raportet të mira, duhet të mundohë që të astolizet vetën me moral të mirë. Edhe kjo do të jetë shkak që ajtë të bëhet i dashur dhe i afert për njerëzit. Edhe të regonë se morali i mirë ndo njëherë e përmison një vej për e cian ndërsa nuk është bëhashtu si duhet. Ndërsa morali i keqë, bo shkak ndo njëherë që të prishet një vej për e mirë, sikur se uthu dhe prish mjaltën. Për daj, kjo është diçka që në duet të kemi parasysh. Me sigurit, thamë se morali një, njëriut është piesë e jetës njërzore. Dhe thamë se njëriu kujdeset për bukurinje ti të jashtë me fizike, por ajë që është imenqur, ajë që është njëri daluar me arsye, është edhe prea të të të të mundohet të zbukuron edhe pjesën e brenshme, se të thamë se morali është bukuria e brenshme e njerëjutë. Prandaj nëse i krahasojmë këto dy bukurit, bukurin e jashtme dhe bukurin e brenshme, dhe të del në shesh për besimtarin, për musliman, për njerëzit më arsuje, se më më rëndësi është bukuria e brenshme. Prandaj një po e thotë, Lejsel gjemalu bimi e zerin, fa'lem, vojnë rëdejt e burda qoft nuk është bukuria vetëm rrobat e jashtme që i vesh. Por bukuria është lavdratat që i ka që janë thënë për ty e që pas vete tërheqin edhe dashurinë e njerëzve. Lavdratat kush i dëgjojnë, kujt i kujt i drejtohen? I drejtohen atij njeriu që ka moral të mirë. Ta dojmë ne shkëputje të shkurtër që të në në të kthemi në pjesë të dytë të emisionit. Na ndiqni. Se në këtë emision ishim duke folur për moralin si një prej shtyllave të qytetërimit islam. Dhe përmendëm se Islami e ka ngritur në pozitë të lartë, e ka ngritur moralin në pozitën e adhurojave, e ka ngritur duke vendosur si qëllim i dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu Islami e konsideron moralin pjesë e bukurisë së brendshme, e cila është më e rëndësishme se sa ajo bukuria jashtme, bukuria fizike. Prandaj e cituam një poezi ku poeti thot se ndo njëherë, robot i kanë rëndësine vetë, petë ku e ka rëndësine vetë, por rëndësia ma e madhe është e vej prave të cilët, shkaktojnë që njerëzit të kanë qendrim pozitiv dhe dashuri dhe njerëzve. Talë në vazhdim të emisionit, do të mundohëm i të përmendim disa gjyra, apo disa faktorë, që ndikojnë që njeri ju të përforcon moralin e ti, sepse, si që thamë, Kjo është një gjë e rëndësishme, është piesë e jetës e përdiqme, dhe shpesh herë morali ka qenë shkak që dikush të pranon islamin për shkak se e ka pa bukurin e moralit islam. Dhe sot, ndoshta, më tepër kemi nevoj për moral, që njerëzve të servojmë si edhe të mirë, të të servojmë dhe të tregojmë, dhe e tyre, raporte të mire ndër njërzore, që ata pastaj të nëndigjojnë, se fotografia, i Islamit është është trëmburuar. Njerëzit shfitojnë disa individë, po disa veprime individuale port janë veshur Islamit edhe pse Islami është larg ai. Prandaj morali është diçka që ne kemi nevojë. Ek ka disa veprime, disa faktorë që ndikojnë që ne ta përvetësojmë moralin e mirë edhe ta storicim vetveten me këto e, cilësi morale të larta që janë të nevojshme, po nevesi individ, po gjithashtu edhe për umetin e muslimanëve si bashkësi. Gjëja e parë që na ndihmon është përmirësimi i raportit me Allahun subhanehu ve teala. Ose ta themi ndryshe, ta përmirësojmë mënyrën se si ne e besojmë Allahun xaleshanuhu ve xalaluhu. Ne s'e vendosim Allahun xaleshanuhu si qëllim të jetës tonë. Kënaqësia e ti, kënaqësia e ti nëse kemi çdoherë parasysh dhe angazhohemi maksimalisht që me çdo vepër ti afrohemi Allahut dhe të largohem nga rruga e gabuar dhe nga rruga e devjuar, kjo do të ndikon pozitivisht në moralin. Sepse, besimi është një gjë e cila e pregadit shpirtin, që veprat e mira prej ti të dalin me lehtësi, pa ndo një angazhim. Se folim në filim, se morali është diqka që reflektot lehtë, nuk është diqka që është uh, aktrim e poshtirje, por është një reflektim i gjendjes e brendshme të shpirtit. Prandaj nëse ai shpirt është i bindur në Allahun Xhileshhanu, nëse është shpirti i cili beson drejt në Allahun Xhileshhanu, i të e kupton se çdo gjë që e vepron ka mundësi të shndrohet në adhurim, me të cilën përfiton nga shpërbimet e Allahut Xhileshhanu, ai njeriu do të do të reflekton moral të mirë dhe kjo do t'i ndihmon. Sepse njeriu i cili ka të rregulluar raportin me Allahun Subhanehu ve Teala, ai i ka të rregulluar edhe raportet me njerëzit thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe kjo është hadith që ja kemi cituar po nuk është problem që edhe një herë ta citojm është hadithi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu xheshanu kur e doni erob a Allahu e do besimtarin Allahu e do atë që i nështrohet Allahut Allahu e do atë i cili atë i cili me bindje i zbaton urdhat Allahu, e Allahut subhanahu wa taala kur do afrat gibrilin edhe thot duajeni këtë njerëj edhe gibrili e don Edhe pasta i thretë Gjibrili banorët të qëllit, edhe thotë Allahu e do këtë njeri, edhe Gjibraili e do këtë njeri, dhe ata gjithë e duan këtë njeri. Pasta i thotë, pasi që përfundon puna me banorët të qëllit, vjen puna me banorët të tokës, edhe thotë pejnëberi sëllë Allahu a.s. Thumë me ju da u lehu el kabullu fil ardhë postaj e Allahu e bon që ai njëri të jeti pranoheshëm edhe në tokë. Pra ndaj, nëse ka faktor i cilin mësë shumë ti ndikon në përmisimin e moralit, në drejtimin e cilësive morale, etike që i ka njëriu, ai është besimi. Kur njëriu e regulon raportin e vetë më Allahu Subhanehu etala, raportet tjera regulon shumë letë. Vej për shumë dalë në natyrshëm edhe si e dhe e mirë bëhet pjesë e karakterit e ti, bëhet pjese pandashme e mënyrës e si e ton dhe si vepran. Përndaj, kjo është shumë më në nësi. Gjithashtu prejgjirave që ndihmojnë në forcimin e moralit të mirë apo në stolisë e njëriut me cilësi të mirë e morale, është lutja. Ne e cekëm se pejgamberis Allahu Aleyhu Vesellem ka bodua, ka thonë i hdini li ahseni l'akhlaq, la jahdi li ahseni haila entë më drejto, drejtë cilësive të mirë e morale, Sipas ata, drejtimin dhe cilësive të mira morale e bën vetëm Allahu xhashanuhu. Edhe mëlargo nga cilësitë tekqia dhe këtë largimin prej cilësive tekqia, nënothën prej moralit jo të mirë, prej veseve nuk e bën apo nuk e ka forcën si ta bën askush përveç Allahut. Prandaj në një hadith tjetër që e transmeton Imam Tirmidhi u thot se pejgamberi sallallahu aleihi وسalam e ka bëra këtë dua që thon: "Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq" o Allahu im, unë e strahohem të këty, dhe në kërkojmë brojtën tënde, nga sjedhja që nuk është sjedhja moral, nga vepra që nuk janë pjesë e etikës, apo kodit e etikë të besimtarit, ola amal, ola ehua, kërkojmë të këty, o Allah, një strahim edhe nga vepra të këqia, edhe nga pasimi i epsheve dhe i hëndjeve, për të dhe duaja është diçka që në vazhdimësi, ne duhet ta ta që të akemi parasysh. Talusim Allahu në qët Stolis me moral të mirë, ashtu siç e ka lutur krijesa më e mirë. O inna kelala xuluqin azim. Allahu e përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasalam. Do thotë ti në një shkallë të lartë të moralit. Megjithatë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasalam në vazhdimsi kërkon për Allahut bështetjen e tij, kërkon që Allahu ta drejton drejt moralit, moralit të mirë dhe ta largon prej cilësive që nuk janë morale. Gjithashtu është fakt se arritja drejt tek morali i lartë, nuk është rrug e lejtë. Ajo kërkon angazhim të vazhduoshem. Ajo kërkon angazhim. Sikur se dhe vetë në nështrimit e Allahu subhanehu e tala, ta i badeti është diçka që e kërkon angazhim. Kërkon që njeriu ndo njëherë të lufton me vetën e ti, me ëndjet e ti, me dëshirat e ti, me qedimet e ti tjera. Pandaj morali është piesë e luftës të vazhdu vazhduoshme, që e lufton njeriu kundër epshit e ti dhe kundër shejtanit që të përvet përfiton, për fiton sa më tepër veprat e mira, dha gjithashtu i largon për vetes ato vepra të qëndija dhe gjithashtu edhe të stoliset me moral të mirë. E përkëta njerës që luftojnë çita përmisionet vetën, Allah thotu alladhina jahadu fina la nehdi anhum subulana. Ata tatsë angazhohen. Ku nuk është fjalë për luftë me armë. Ky hadith, ky ajet është ajet që flet për angazhimin e njerëut të vazhdueshëm në permësimin e vetes. Dhe për këtë that Allah xhashanu ata që luftojnë në rrugën time, doan angazhohen maksimalisht në permësimin e vetes, në ndryshimin e vetes, në ngritjen e vetes, le nehdiennahum subulana. Këta njerëz Allahu do t'i udhëzojnë në rrugët e drejtë, e drejta apo në rrugët e shumta të hajrit që i ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, ky angazhim nuk është diçka që bëhet me njëher, më 1 herë, 2 herë, 3 herë, 5 herë, por është detyr e jetës, është detyr jetësore, që vazhdojnë tër e jetën, si kurse vazhdojnë edhe tër e jetën angajimi jonë që të bëhemi rober të nështruan dhe Allahut subhanahu e tala, ta për të cina Allahut Gjeshantot në Kuran, wa abud rabbeke, hata je ja ti e keli e kin, dhe ti e adhurojë Allahut Gjeshantot dhe dhe të... qenim, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Gjithashtu prej gjirave, apo prej faktorve, që ndihmojnë që njeri u të përvecon moral të mirë, është vetë logaritja, apo njeri u vazhdimisht të logaritet vetën. është të njohën uh, fjala e ibnio meriti cilë e thotë, Hasibu enfusekum, kablen të hasebu, o zinuha kablen të uzenu, o të zejjenu liomil ardhë. Logaritën i vetë vetën, para se të logaritësit të tjetë, dhe matë një, matë një vej pra tuaja para se të tjerti masin, edhe zbukurojë një vetë vetën për ditën kër të dalë një për Allahu subhanë huetale. Pëndaj, njëri ju duhet të kjetë parasysh dhe të dinë se morali i ti është diçka që kërkon logaritje. Njëri ju duhet vazhdimisht të mundohë që të logarizë vetë vetën dhe të bën gjera apo të, të regulohën këtë raport me vetë vetën e ti në basë të logaritjes. Do njëherë kjo logaritje duhet të jetë edhe shumë e ashpër. Pre faktore që ndikojnë që njëriu të përvecon cilësi të mira morale është edhe ku njëriu mendon për përfundimin e gjireve. Dhe më thonë ku e paramendon se qëfar efekti ka si edhja e mirë edhe qëfar efekti ka si edhja e keqin. Njëriu është krijes e arsyeshme. Edhe ajë nëse e angazhon do gjikën e ti, ndo njëherë ka mundësi të arin dhe ritek përfundimi se kjo vepër është e mira, po kjo vepër nuk është e mirë. Prandaj, do të kuptonë se shumë më mirë është që nëse ajë është i pranuar në shoqerin, në jetën e përdirshme, si njëri i cili ka moral të mirë, e do të shekë se sa i refuzuar është një njëri në shoqeri kur është me si e lijetë të mirë. Oshtë i njohur hadithi pejgamberi së Allahu a.s. në të cilën fletë për një njëri i cili vjenë të i dërguar i Allahu. Edhe pejgamberi e sa me shekë edhe e kritikon duke thonë sa njëri i keq është ky. Edhe kur e thot këtë fjalë, bashkëshortja e ti Ajsha radhiyallahu anha thot kur e pavë e thave këtë fjalë, kritikove, pastaj kur u takove me të usil dhe mir, buzqeshe, atëra pejgamber sallallahu alaihi wasallam e tregon se ky njeri është prej kategorisë njerëzve të cilët janë njerëzit me pozitin më të keqën ditën e gjykimit. Pse? ata njerës për i të cileve janë larguar njerës i tjerë për shkak të këqijave që i kanë bërë. Prandaj, kur njerëju mendonë për përfundimin e sjedhje së mirë, kur mendonë për përfundimin e vejpra e të mira, ajë arinë në një shkallë të lartë të vedijes edhe ajo vedije pas taj botë motivuese të kënjeriu që të largohet për i të cilësi të këqija, edhe të angazhohet në vejpra të mira dhe të dobishme. Prandaj, e njëjta ka o të bëjë edhe kur i mendon pasojat negative të moralit të keq, të cilat shpeshë shkaktojnë admiçisë shpeshë shkaktojnë konflikt largim edhe krijet kjo për shkak të sjelljes si së keqe që e ka njeriu. Gjithashtu, për gjërat që e ndihmojnë njeriu, është që asnjëherë të mos e humb shpresën, edhe vazhdimisht të jetë i motivuar në përmirësimin dhe në ngritjen e vetes. Allahu subhanahu wa taala i porosit besimtarët që të mos humbin shpresën në mëshirën e Allahut xhaleshanu. Edhe çdo herë ku njeriu e shef se një ka dështuar, dy herë ka dështuan, kjo nuk duhet të jetë arsye arsye tim i ti që ai të largohet nga procesi i përmirësimit. Përkundrazi ai duhet të vazhdon procesin e përmirësimit drejt asaj që është më mirë. Edhe asnjëherë të mos e humb shpresën sepse kjo është ajo që e pret shejtani që ti të ndërpris, ndërpresish projektin e përmisimi të tënë, dhe sa Allahu për te e kërkon që vazhdimisht të mundohosh. Do shta dhe shkojsh në mënyrë, do, do njerë ma nga danë, do njerë ma shpet, por ajo që për te e kërkoho që të angazhohesh maksimalisht, që të përmisosh vetë vetën të ndemë. Pra ndaj, o shumë më rëndësi edhe, e, janë më rëndësi ambicje të larta. Njeriu që ka ambicje të ulta, ajë nuk mund të arinë në ndonje qëllim të c Andaj besimtari është ai si që ka ambicie të larta. Thot Ibn Kaimi: "Man 'allat himmatuhu khashat lahu nafsuhu wa attasafa bi khuluqin jamil." Njeriu që ka ambicie të larta, qëllimi i tij është Allahu, kënaqësia e Allahut. Edhe ka ambicie të larta nuk ndalet tek veprat e, e vogla, por mundohet të realizon projekte madhore të nënshtrimit ndaj Allahut subhanehu ve teala, që njeriu thotë nëse vepron kështu, nefsi ti i tij do t'i nënshtrohet do të nefësi ëndjet, e pëshiti do të nështrohet para këti njëri u të cilë ka ambicje të larta. Se a e të regon një qëndrim të vendosë, një qëndrim ku a e me bindje angazhot maksimalisht në përmisimin e vetë. Pas ta e thotë, o të tësafe, bikulli, hulukin, gjemil, atëherë kjo njëri do të stoliset me gjdo cilësi të bukur morale. Pas ta e thotë, o e me ndenet himetuhu, dërsa e kunder të, është ku njeriu ka ambicje të ulta, nuk ka ambicje të larta. A të herë, thot, nefësi i ti, e pëshi i ti dhe ndje dhe ti, fillojnë dhe dominojnë. O tësef e bikulli, hulukin, seji, o radhjil, atëherëve vetë dvetën, e prish bukurin e ti, fiziki që, që ndosht e ka, me cilësi jo të mira, apo me vepra, vepra që nuk i do, Allahu, subhanahu, etar. Përnda e thot, Fënfusut shërif e shërifta la terdan min al-ashya' illa a'laha. Shpirtat që janë fisnik, çdo herë i synojnë çështjet më të larta, dhe çështjet më të mira, edhe perfundimin më të mirë. Derisa shpirtjat, shpirtat e ulët mjaftohen me diçka të paktë, mjaftohen me ndonjë qëllim të ulët, me ndonjë pozicë të ulët, edhe me ndonjë gjë tjetër. Prandaj, njeriu që është fisnik Vazhdimisht është i motivuar të shkon më lart apo të arrijë në shkallë më të lartë të adhurimit dhe afërsisë pran Allahut subhanehu ve teal. E pjesë e kësaj e këtij angazhimit apo e kësaj afërsie është me siguri edhe përmirësimi i moralit. Si një pjesë e fotografisë së plotë apo të mozaikut të plot se si duhet të duket, të jeton dhe të vepron një besimtar. Prandaj, njeriu këtë duhet ta ketë parashysh. Me siguri se ë faktor tjetër i rëndësishëm në ndërtimin e kodit të fortë të fuqishën moral është edhe durimi. Durimi është bazë e moralit, mbi të cilin ndërtohen edhe cilësitë tjera morale. Prandaj, ë ai që është durimtar, ai është edhe përballues, ai është ai i cili ka fuqinë që ta tejkalon situatën që të reagon në mënirë të duhur, në kohën e duhur, dhe e, nuk ka, do shta cilësia që e mëse shumë të ndihmon njëri unë, në përvecimin e moralit e mirë, ashtu si që ndihmon, ashtu si që ndihmon, durimi. Gjithashtu, përgjirave që ndihmon dhe faktorve që ndihmon në zbukurimin e njëri unë me të cilësit e mirë, është edhe trimëria, gjithashtu është edhe drejtësia, sepse drejtësia është një gjë shumë ar sepse njërju që është i drejt, i cili arin të gvedvetja e ti të kultivon, të fuqizon edhe të praktikon drejtsin, si edhja e ti edhe të tjereve do të jetë shumë me vend, sepse do të mundohet të gjenë si edhe në përstashme në dajtë gjdo kujtë, sepse definicion i drejtsis në istamë cili, cili është është që ta vendosi shdo gjë në vendin e duhur dhe me sasin e duhur, përndaj që është i drejt edhe ndikon kjo edhe në moralin e ti gjithashtu për gjirave që i ndihmoj një liut që i të përveci, përvecion moral të mirë është i zbaton për osit e pejgamberi sallahu aleyhi vësallam të mundohet vazhdimishti të ekoj njerëzit me busqeshi thot pejgamberi sallahu aleyhi vësallam i të kunnare u alohu bishak i të mra mundohoni që të mbroni vetë vetë nga zjarit gjëhenemit qofte dhe me një gjysëm hurme pastaj thot mjafton sadaka dhe lemosh jeta takosh të vëllahun tënd musliman me ftyrë të bushqeshur. Prandaj thot Ibn Hibani, Allahu e mëshiroft, thot bushqesha është cilësi e pandar e dietarëve, edhe është etik apo ta themi është cilësi e njerëzve të urtë, sepse bushqesha e shuan zjarin e inatit, zjarin e inatit. Gjithashtu edhe e zhduk u rejtën e cila e egziston mes njerëzve, edhe e zhduk edhe e mundësin që dikusht të bëmë bon padrejtësi. Pra nda e thotë, nuk kam gjetur mënir më, më, më të mirë që t'jafroham njerëzve, edhe thilargoj armish prej me se sa busqeshje. Busqeshje e cila është pies e porosisë e pejgambetës Allahu a.s. si kur se thamë ku ka thonë të besë sumuke في وجه اخيك صدقه bushe eshyota na fytyrën e, e, e vllaut ton musliman është sadaka prandaj praneve kërkohet edhe kjo gjithashtu prej jirave që ndihmojnë në përvërcimin e moralit të mirë është edhe të mundohemi ndonjëherë të shtiremi sikur nuk kemi ndihju sikur nuk i kemi pa sikur domethënë nuk kanë arritur tek ne fjalë se shpesh njerëzit e, reagojnë automatikisht në mënyrë të drejtë për së drejti, mundohen që çdo fjalist t'ia vendosin pikën, çdo fjali mundojnë që analizojnë dhe ta analizojnë atë, ta kuptojnë se ç'i është qëllimi. Thuhet se uh, Salahudin Ejubi ka qenë i këtill, se shpesh herë është bër sikur nuk shë, sikur nuk dëgjan. Madje thuhet se ka pas raste ku shërbëtorët janë goditur mes vetemë me me me shapkat e tyra, me pucat e tyra, edhe e kanë goditur atë, edhe, edhe ajo e ka vazhduar bisedën sikur asgjë nuk ka ndodhur. Se të vetë vetë të kjo shumë ndihmon se vetë edhe shkencëtar të psikologjisa o psikologët thonë se njeriu i cili mundohë që gjithdo gjitha percepton, ta koncepton, kjo e ngarkon shpirëtën e ti të imundësive. Prandaj nëse aj mundohë që ta kufizonet vetën me gjitha të randësishme, me gjitha që jenë të dobishme për ta, dhe të largohët për e elementeve të tjera që jenë negative, kjo do të ndihmon në përmisimin e jetës e ti pësikike. Këtë të në do t me lutje të drejtuar Allahu Gjereshan që të mëshiran, që të nabën për atyre që zbukurojnë dhe historisin e vetën me cilësi të mira, e të bëhemi shëmbulltyr e denj, apo shëmbujtë të mirë të islamit kuda që jemi. Wassalamu alaikum, më wa rahmetullahi, më bërekatë.